Nu ska jag berätta en sak Som jag aldrig vågat upp med dig David Det var första gången vi träffades Det var på kvarters Och du kom fram till mig Och gav mig en bitchlap Och jag blev jävligt förvånad Inte så konstigt Och sen Ganska ledsen Sen började det jidra så jävla mycket som vanligt Och så kom det in på de här kränkande grejerna Och eh, det var bland annat att jag var lite för lång för mitt eget bästa Min frisyr var ganska ful Att det skulle passa mycket bättre som chock för att Jag hade mer den imagen Det var jävligt Konstigt att här från en person som jag aldrig träffat för mig men... Ja, jag blev ganska ledsen Men du var jävligt full så det var väl lugnt liksom. Men tiden har gått Och jag släppte där nu jag var ganska dissen mot dig i början av ettan, kan jag känna, men ja, ah, jag släppte det där nu. Eh... Och nu har jag faktiskt insett att du är en jävligt fittig människa. Jag hoppas att din dag har varit sjukt dålig och grädden på din tårta gick ut förra tisdagen eller någonting. Ja, ah, det var vad jag ville. Och nu börjar cirkusen. Grattis.